ne îmbrăcăm. Tuturor ne face plăcere să fim bine îmbrăcați. Există două păreri. Haina face pe om sau nu haina face pe om. Ambele dictoane sunt discutabile, dar independent de adevărul lor, hainele trebuie astfel gândite încât să pună în valoare personalitatea omului pentru că poți să copiezi fără greșeală modelele din reviste de modă, poți să cheltuiești niște sume enorme fără a deveni o persoană elegantă sau măcar bine îmbrăcată. Adevărata eleganță se obține din acordul perfect între haină, împrejurare și personalitatea celui care o poartă. Există un al șaselea simț care le spune unor femei cum să poarte o rochie de doi bani ca pe model creat de o mare casă de modă, și acestea sunt într-adevăr femei bine îmbrăcate. Un aforist demn de reținut în acest domeniu sună astfel, mai degrabă puțin mai simplu decât un pic prea încărcat. E de preferat să vii cu un taior bine croit la un cocktail decât cu o rochie de seară la o banală invitație la o cafea. În mai mare măsură decât pentru femei, pentru bărbați putem formula această primă regulă. Nu căuta să epatezi. Dar și femeile trebuie să dea dovadă de moderație. Nu te îmbrași din cauza cuiva și încă mai puțin pentru a face în ciudă cuiva. Te pentru tine. Să fie elegant nu înseamnă să te intereseze prețul și numărul toaletelor, ci calitatea, croiala lor, posibilitatea de a le armoniza cu alte haine din garderopă și de a le alege astfel încât să nu se demodeze. O femeie cu gust nu poartă culori prea țipătoare și ține cont de anumite lege estetice elementare. Dacă ai tenul palid, galbenul și verdele te vor face lividă. Dacă ai ochi albaștri, nu poți verde. Dacă nu ești prea zveltă, trebuie să eviți crețurile, cutele și să te ferești de duncile orizontale, după cum dacă ești foarte înaltă, trebuie să te ferești de duncile verticale. Când am depășit o anumită vârstă și un anumit număr de kilograme, trebuie să ne gândim bine dacă e cazul să mai purtăm pantalon sau short, chiar și în vacanță. Fiecare perioada vieții are farmecul ei. La tinerețe ne putem permite îndrăzneli care vor fi interzise la maturitate. Un om neglijent îmbrăcat poate fi un om de aur, dar foarte rar ai timpul și dorința să-i ghicești fondul ascuns în spatele aparențelor. Dacă ne vom gândi la viața noastră profesională și socială, sau pur și simplu la drumurile noastre pe stradă, vom recunoaște că simpatia pentru un om depinde de o primă impresie favorabilă. Acest adevăr, dacă nu altceva, ne va convinge să acordăm atenția cuvenită vestimentației. Pentru ținuta vestimentară, ca și pentru corp, prima regulă este curățenia. Haina cea mai veche trebuie și poate să fie îngrijită. O pereche de pantofi pingelită de trei ori, dar lustruită, este de preferat unei perechi noi, neîngrijite sau care se află într-un total dezacord cu haina. La fel și costumul bărbătesc. Nu e la îndămâna oricui să aibă în șifonier zece costume, dar oricine poate avea un costum curat și periat cu grijă. Când mijloacele financiare ne sunt limitate, E de preferat să cumpărăm mai puține haine, dar de bună calitate. Eleganța unui om depinde foarte mult de detalii și de accesorii. Pentru bărbați, un guler de cămașă curat și bine călcat, o cravată asortată, ridică valoarea unui costum, fie el și modest. Dar nu culori spătoare și nu modele excentrici. Să avem pentru orice eventualitate în șifonier măcar o cravată frumoasă, nouă, modernă, Asortată la costum. A purta o eșarfă de mătase colorată la o cămașă și un costum clasic nu este o soluție, chiar dacă poți vedea asemenea ținută în Occident. La o anumită vârstă mai ales nu se face. Să amintim tot aici că în anumite împrejurări ținuta este precizată în invitație. Dacă nu avem costumul cerut și nici nu-l putem închiria, e mai bine să renunțăm la invitația respectivă pentru că altfel ne vom simți foarte prost. Se scrie pe invitație ținuta de gală obligatorii. Pentru femei, în materie de accesorii, este foarte important să-și păstreze un stil care să le avantajeze. Și prima regulă este legată de pantof și poșetă. Aceste două piese de bază vor trebui să fie neapărat de foarte bună calitate. Ați observat probabil că o poșetă cu cât este mai simplă, dar mai bine lucrată, cu atât costă mai mult. O poșetă moale, din piele foarte bună, ține cam 10 ani și, ciudat, nici nu se demodează. Faceți cu inima ușoară această investiție. Rochile, bluzele, fustele, tricourile pot fi și mai ieftine dacă sunt reușite. Pantofi, poșetele, cordoanele, mănușile, niciodată. Învățați unde trebuie să faceți economie în materie de îmbrăcăminte. Puteți să purtați cea mai scumpă și mai elegantă toaletă dar dacă aveți o poșetă urâtă și demodată din plastic sau din peticele, veți fi sigur considerată o doamnă prost îmbrăcată. Să încercăm să ne facem o rezervă de bani, de care să nu știe nimeni, ca să ne cumpărăm haine numai când găsim ceva ce vom purta cu plăcere. Nu cumpărați lucruri de îmbrăcăminte numai pentru că sunt ieftine. Cel puțin de două ori pe an să ne triem sever garderoba, eliminând de deloc, care nu ne stau bine sau care s-au învechit sau demodat. E mai bine să avem trei bluze impecabile decât șase de o calitate îndoielnică. Renunțați la obiceiul de a vă schimba zilnic din cap până în picioare, îmbrăcând haine care nu vă avantajează, numai de dragul de a vă schimba. Ideea este să purtați ceea ce vă stă bine, chiar dacă reveniți des la aceeași ținută. Și astfel veți obține și un stil personal. Arta de a ne îmbrăca presupune și arta de a alege accesorii. Un taior gri neutru va părea foarte elegant dacă este completat cu încălțăminte, poșetă și mănuși de culoare neagră. Din potriva, accesorile prost alese pot strica efectul cele mai elegante haine. Să nu credeți cumva că deveniți o femeie chic, dacă vă străduiți să vă cumpărați poșetuțe de diferite culori, asortate la tot atâția pantofiori, ieftine și urâte. Ciorapii negri, gri sau maro închis, se poartă doar la pantofi de aceeași culoare. Pentru pantofi de alte culori folosiți ciorapi pieli, nu a piciorului, cum se spune în ultima vreme. Iar bărbații ar trebui să renunțe la pantofii gri, albi sau maro, mai ales pentru ținuta de seară. Iar ciorapii albi sunt total interziși nu se poartă decât ciorapi gri, negri sau maro închis. Ciorapi albi se poartă numai la Adidas și numai pentru a face sport. Oricât ar fi detentante, bijuteriile autentice nu se poartă decât în situații deosebite. Ați pune la gât un șirag lung de perle dimineață la ora 7, nu este o dovadă de bun gust și din potrivă. Chiar dacă avem multe bijuterii veritabile, Moștenite sau primite, nu trebuie să le etalăm pe toate în aceeași seară. O vom alege numai pe cea care se potrivește cu toaleta noastră. Atenție! Nu se poartă aur și argint în același timp. În cursul zilei este de preferat să recurgem la imitații simple cu un frumos, evitând sticla colorată și într-un cuvânt tot ce este strident și încărcat. Nu se poartă, de pildă, cercei lungi, bătuți în pietre în timpul zilei. Un bărbat elegant n-ar trebui să poarte nimic altceva în afară de verighetă și de ceas, eventual un ac de cravată seara. Totuși, o pereche de butoni originali poate contribui la eleganța unui domn. Preferința unora pentru brățări și lanțuri groase, din aur sau argint, pentru cercei, în urechi, în nas, în bărbie, reprezintă o modă. Să sperăm că moda de a purta un cercel în azi va trece și că nu ne vom întoarce la viața tribală.